В кінці літа Тасю одвезено до школи і всім стало сумно. Зате отець Василь мав причину частіше навідуватися до школи, щоб поговорити з Раїсою про свою улюбленицю. Опріч того, він приносив з собою єпархіальні відомості, які йому ліньки було читати самому, і вони читали удвох. Отець Василь насамперед розгортав отділ хроніки. Там стояли все знайомі назвища, описувались всякі випадки і зміни в житті місцевого духовенства. Спочатку Раїса зацікавилась, і звічливості. Щоб не образити отця Василя, а потому втяглася і перейнялася інтересами колишніх ще за часів бурси своїх знайомих. Лучалося, що коли привозили пошту, а отця Василя не було вдома, Раїса перша перечитувала новинки і нетерпляче чекала отця Василя, щоб поділитися з ним тими новинками. «Чи ви чули, що отця Аркадія переведено на другу парафію, а отець Феогноз дістав на бедреника?» – зустрічала вона його. «Невже? Звідки ви знаєте?» «А ось, читайте!» І вони обоє нахилялися над газетою так, що чорна гривка Раїсина лоскотала лисину отцю Василеві. Скоро знайшов отець Василі роботу в школі, батьки приводили дітей записувати до школи, і Раїса таким способом знайомилася з селянами. Тут отець Василь був дуже корисним. Він знав кожного селянина, його життя, характер і думки, знав його жінку і дітей, його скарб тлінний і нетлінний. Пишно розсівшись у класі, отець Василь порядкував. «Сього можна прийняти. Мати його богомільна жінка, ніколи не пропустить служби Божої. А, і ти, Іване, привів до школи хлопця. Хочеш, щоб і син був такий великорозумник, як батько». «Ні, цього не записуйте, я його знаю». «Змилуйтеся, батюшко, не гнівайтеся, я ж у тому спашу не винен». Тут починалися рахунки за спаш або за якесь покрадене житло. Отець Василь сердився, пирскав, червонів і настоював, щоб хлопця не записували. Це сердило Раїсу, та при людях вона вважала незручним нагадувати Попові свої права. Коли ж Раїса довідалася, що селяни почали перш ніж до неї ходити до попа з проханням за своїх дітей, вона обурилась і виявила йому своє незадоволення. Отець Василь, однак, потрапив заспокоїти Раїсу. Все вийшло так, що вона ще мусила дякувати йому. Та й як було не дякувати або не слухати його? Отець Василь все знав і все міг. Треба було полагодити дах у школі, бо протікало. Отець Василь зараз знаходив майстрів. Потребувало вчителька дров на зиму. Отець Василь доглядав, щоб привезено сухих. Здумала Раїса їхати в управу або в містечко. Отець Василь ставав у пригоді кіньми. І так далі, і тому подібне. Раїса справді була вдячна йому за незчисленні дрібні услуги та ради, без яких вона в чужому селі почувала б себе далеко гірше. Опріч того, він їй подобався. На її погляд, він був гарний, від його високого чола була чесність і шляхетність. Сирі очі променили щирістю, освітлювали тихим світлом ціле обличчя, і він був нещасний, лишившись так рано удівцем. І він був нещасний, лишившись так рано удівцем. Раїса чула часом у серці певну ніжність, якесь матернє почуття до сього знівеченого життя. Їй легше було вибачити отцю Василеві, ніж кому іншому. По від'їзді Тасі Раїса умовилась столуватися у старої матушки. Щодня у трьох вони ділили хліб, сіль. Все зближувало їх, немовріднило. Раїса навіть девчому впливала на духовного отця – вона поволі зменшувала звичайну порцію чарок, яку отець Василь заживав при обіді, і врешті отець Василь зовсім залишив пити. Коли він розповідав їй, як він багато міг випити та скільки часом випивав, серце її сповнялось гордістю, що це вона змогла своїм впливом викоренити таку застарілу і згубну звичку. Довгі осінні вечори вони проводили разом за круглим столом попівської їдальні при світлі літьмяної лампи». Під буркотання старої матушки велись безкінечні бесіди про Тасю, згадувались у найдрібніших подробицях її дитинство, її вигадки, словечка. Вони укладали план її виховання, мріяли про її долю. Атмосфера в їдальні ставала теплішою, ріднішою. Осінній холодний морок, що облягав дім і бив у вікна дрібним дощем, відділяв їх від цілого світу». Вони почували себе на безлюдному острові і через те ще ближчими одне одному. Часом вони читали довгі і скучні романи без кінцевих карток, витягнені в коморі з покритої пилом завалі.